A Tizenkettedik Fejezet Mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén, Ez a hónap legyen számotokra a hónapok kezdete, Az első az év hónapjai között. Beszéljetek Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, És mondjátok nekik. E hónap tizedik napján Vegyen mindenki egy bárányt, Családjai és házai szerint. Ha a számuk kevesebb annál, hogy elegendő volna a bárány elfogyasztásához, hívjon meg annyi mellettel lakó szomszédot, hogy elegen legyenek a bárány elfogyasztásához. A bárány pedig legyen makulanélküli, hím és egyéves. Vehetitek a bárányok vagy a kecskék közül. És őrizzétek e hónap 14. napjáig, És áldozza föl Izrael közösségének egész gyülekezete este felé. És vegyenek a véréből, és kenjék a házak mindkét ajtófél fájára És szemöldök fájára, ahol eszik azt. A husát azon az éjszakán tüzön sütve egyék, és kovásztalan kenyérrel, és keserű salátával. Ne egyetek belőle nyersen, sem vízben megfőzve, hanem csak tűzön sütve. A fejét, a lábaival, és belső részeivel együtt tegyétek. És ne maradjon belőle semmi reggelre. Ha valami maradna, égessétek el. Így egyétek. A csipőtöket övezzétek föl, sarul legyen a lábatokon, botott tartsatok a kezetekben, és sietve egyétek. Ez ugyanis az Úr pászkája, azaz átvonulása. És átvonulok Egyiptom földjén azon az éjszakán, és megverek minden első szülöttet Egyiptom földjén az embertől az állatig és Egyiptom összes istene fölött ítéletet tartok, én az Úr. A vér azonban jellesz számotokra a házakban, melyekben ti lesztek. és látom majd a vért, és elmegyek mellettetek, és titeket nem ér a pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Ezt a napot pedig Tartsátok emlékezetben, és üljétek meg ünnepként az Úrnak, nemzedékeitekben örök kultusszal. Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Már az első napon ne legyen kovász a házaitokban. Aki kovászosat eszik az első naptól a hetedikig, az a lélek elvész Izraelből. Az első nap szent és ünnepélyes legyen, és a hetedik nap ugyanazzal az ünnepléssel megtisztelt. Semmit ne dolgozzatok azokon, kivéve azt, ami az étel elkészítéséhez tartozik. És tartsátok meg a kovásztalanok ünnepét, mert ugyanazon a napon vezettem ki seregeteket Egyiptom földjéről. És tartsátok meg azt a napot nemzedékeitekben örökszer tartással. Az első hónapban, a hónap 14. napjának estéjétől egyetek kovásztalant, egészen ugyanannak a hónapnak, a 21. napjának estéig. Hét napig ne legyen kovász a házatokban. Aki kovászosat teszik, annak elvész a lelke Izrael közösségéből, akár jövevény, akár benszülött. Semmi kovászosat ne egyetek, minden lakó helyeteken kovásztalant egyetek. Összehívta pedig Mózes Izrael fiainak összes véneit, és mondta nekik, menjetek, és szerezzetek állatot családjaitokként, és áldozzátok föl a pászkát és izsóbcsokrot márcsatok meg az edényben lévő vérben, és hincsétek meg belőle a szemöldök és a két ajtófélfát. És senki közülletek ki ne lépjen házának ajtaján reggelig. Átvonul ugyanis az úr, és megveri az egyiptomiakat, és amikor majd látja a vért a szemöldök fán és a két ajtófélfán, elmegy az ajtó előtt és nem engedi a pusztítód belépni a házatokba és ártani. Tartsátok meg ezt az igét törvényként magatoknak és fiaitoknak mindörökké. És amikor majd bemégy a földre, melyet az Úr adni fog nektek, ahogy megígérte, tartsátok meg ezeket a szertartásokat. És amikor majd mondják nektek a fiaitok, Miféle rendtartás ez? Mondjátok nekik, az úr pászkájának áldozata, amikor átment Izrael fiainak házai fölött Egyiptomban, és megverte az egyiptomiakat, és a mi házainkat megkímélte. A nép meghajolt és leborult. És kijöttek Izrael fiai, és megtették, amit az Úr Mózesnek és Áronnak parancsolt. Történt pedig az éjszaka közepén, hogy lesújtott az Úr minden elsőszülöttre Egyiptom földjén. A fáraó elsőszülöttjétől, aki az ő trónján ült, egészen a börtönben lévő fogoly elsőszülöttéig, és az állatok minden elsőszülöttére. És fölkelt a fáraó éjszaka, és összes szolgái, és egész Egyiptom, és nagy kiáltozás támadt Egyiptomban, és nem volt ház, amelyben halott, ne feküdt volna. És hívta a fáraó Mózest és Áront éjszaka, és szólt, Keljetek föl, menjetek ki a népem közül ti és Izrael fiai. Menjetek, és áldozzatok az Úrnak, ahogy mondtátok. Juhaitokat és marháitokat vigyétek, ahogy kértétek, És elmenvén álgyatok meg engem. És sürgették az egyiptomiak a népet, Hogy gyorsan menjen ki a földről, És mondták, mind meghalunk. Fogta tehát a nép a bekevert lisztet, Mielőtt megkovászosodott volna, és ruhába kötve a sütőtek nőt a vállukon vitték. És Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogy Mózes parancsolta, és az egyiptomiaktól ezüst és aranyedényeket kértek, és sok ruhát. Az úr pedig kegyelmet adott a népnek az egyiptomiak színe előtt, hogy kölcsön adják nekik. És kifosztották az egyiptomiakat. És elindultak Izrael fiai Ramszezből szukkot felé, közel 600 ezer gyalogos férfi, a kicsinyeket nem számítva. De megszámlálhatatlan vegyes népség is ment velük, juhok és marhák és nagyon sok állat és megsütötték a tésztát, amit egyiptomból bekeverten hoztak, és hamuban sült, kovásztalan kenyereket készítettek. Nem tudták ugyanis megkovászosítani, mert az egyiptomiak kényszerítették őket, hogy kijöjjenek, és nem engedtek nekik haladékot, és semmiféle eledelt nem tudtak készíteni. Az idő Amelyet Izrael fiai Egyiptomban töltöttek, négyszázharminc esztendőt tett ki. Minek elteltével ugyanazon a napon vonult ki az úr egész serege Egyiptom földjéről. Ez az úr virrasztásának az éjszakája, amikor kihozta őket Egyiptom földjéről. Ezt kell megtartania az Úr számára Izrael minden fiának nemzedékeikben. És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, Ez a pászka rendtartása, senki idegen ne egyen belőle, Minden vásárolt rabszolgált metélyetek körül, és úgy egyen belőle. A jövevény és a béres ne egyék belőle. Egy házban egyétek és a husából ki ne vigyetek, sem csontját ne törjétek. Izrael fiainak egész gyülekezete ezt cselekedje. Ha valaki a jövevények közül át akar menni közétek, és meg akarja ülni az úr pászkáját, előbb a férfiakat mind körül kell metélni, és akkor ünnepelhet, és olyan lesz, mint a föld lakója. Akit pedig nem metélnek körül, az ne egyen belőle. Ugyanaz lesz a törvénye a hozzátok tartozónak, És a köztetek lakó idegennek. Izrael összes fiai úgy cselekedtek, Ahogy az úr Mózesnek és Áronnak megparancsolta. És ugyanazon a napon vezette ki az úr Izrael fiait Egyiptom földjéről, Csoportjaik szerint...